A fost un moș și o babă care aveau trei feciori. Cel mai mic, zugulea era isteț, plin de îndrăzneală, dar abia putea să meargă. La nașterea lui, smeoaica pământului îi luase vinile de la picioare. Bietul cugulea era tare măhnit din pricina asta, numai călare se simțea în largul lui. <fie> Într-o zi, cei trei frați pornire la vânătoare, prin pădure. Vânare ei cât vânară și mai spreamează, se opriră la umbra unui copac, se o și apoi se culcară pe iarba verde și mătăsoasă. Și iată cățugurea avut un vis ciudat. Se făcea că o zână frumoasă și bună îi dă un chimiraș fermecat, spunându-i că dacă se va încinge cu el, se va putea preface în orice vezuitoare va voi el. Îi mai spuse apoi că, ajutat de chimeraş, își va recăpăta vinile de la Smeoaică. Cum, nu știți toți ce e acela chimir? <laughs> e o curealată, dar alată, binişor, împodobită cu buzunăraşe din piele, din lână sau mătase, cu care săteneşi în cinci mijlocul. În costumul popular de sărbătoare e nelipsit. Ei, și tocmai când era visul mai frumos, calul lui Trugulea ne cu putere și îl prezid din somn. Ce vis ciudat am avut! Se făcea că o zână... Dar n-a fost vis! Uite, chimirul colea lângă mine! Atunci zâna a fost taivea, pe aici! ce mai fi și asta? Ia, ia să încerc puterea chimirașului.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 Se gândi să se facă alpină și nu știu cum se nimeri, dar intră în casă tocmai când Smeoaica cea bătrână vorbea cu fetele ei. Ia vedeți, fetelor, mai sunt la locul lor vinele de la picioarele lui Țugurea? Sunt la locul lor, mă, chiar azi le-am văzut. Vine să vă feriți de Țugurea, să nu coliți și mie-mi e teamă de el măcar că i-am luat vinele. Îi năs în și și săgețile lui niciodată nu dau griji. Dacă-și ar pune vinele la loc, nu ar fi bai de noi! Lui atât i atâtea trebuit să afle. A pândit până ce zmeuai ce le-au ieșit din casă, din albină s-a făcut om și-a luat vinele și le-a pus la picioare, apoi s-a prefăcut în muscă și a zburat nesupărat de nimeni. Chiar a doua zi, păstorul nostru, care acum era zdravăn și în putere, se hotărât să scape oamenii de apasta smeilor. Și ieși Țugulea călare în drumul zmeului cel mare, care venea și el tot călare. sau oh, de paraleu! Că doar mi-o ieșit în cara noastră, țugula, că Căpinile de la picioarele lui sunt la mama după sobă! Dar de unde știți așa de bine? Țugulea? Da, eu sunt zmeule ia de scale, ca să ne luptăm! Ah, ah, smeu a furisit! După ce îl răpuse pe Smeu, subulea pornit mai departe. Se mai întâlni cu doi Smei mai tineri, îi învinse și pe aceia.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 Duceți-vă pe rând și ieșiți în calea lui. Da, da. în... Într-adevăr, așa după cum bănuise smeuaica cea bătrână, zugule al nostru pornise cu frații săi după cele patru smeuaice.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 Ți-a auzit cum a gemot via? Și vedeți ce venin curge din struguri!" Pe semne, asta a fost una din zmeoaice prefăcută în viță de vie. Degustam un bob, pe loc am fi murit!" Să știi că așa văzunei Ai văzut era să pățim!" Și pornire mai departe cei trei frați. În drum întâlnire un prun cu prune mari și coarte, dar,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 Mi se pare că și nu simțiți din depărtare o dogoară așa care parcă se apropie de noi? Uite un norișor de foc care vine încoace. Ce să fie, țugul? Ce, ce să fie? Ce fie? Zmeoaica cea bătrână, ea a mai rămas. Vine val după noi să ne prăpărească. Ascundeți-vă care pe unde veți putea, voi descurca eu și singur. Da. Și iute ca prâsnelul, Țugulea se repezi spre gura unei peșter dar abia păși înăuntru că se stârni un vifornă praznic, era Smeoaica cea bătrână. Venea atât de mânioasă că nu văzut nici peștera, nici pețugulea care sta pitit în întuneric. După ce trecu vijelia, lăcăul ieși din peșteră încălecă și pe-aici drumul. Merse el ce merse, până ce ajunse la o curte împărătească. Și tare se mai minună țugulea, când văzu că, jur împrejurul palatului, împăratul pusese să se ridice un zid înalt, înalt, de nu-i puteai vedea marginea. Împăratul îi spuse lui când află cine este. Bine-i voi voinice. Iacă de pac-ul aici aici am ridicat acest zid, dar tot mi-e teamă că nici așa nu voi izbuti să scad de ea. Ei, pe zmeoaiciul tineri și pe zmei i-am răpus eu măria ta și dacă mă vei asculta, am să-i vinde, hac și zmeoani cei bătrâne. porunceşte oamenilor mei, sugulia, și ei te vor asculta. Ia că, măriata, să facă o gaură în mijlocul zidului aici, apoi să îngrămădească o stivă de lemne jos și să le dea foc. În acest foc să înroșească o măciucă de fier. Să se facă precum a spus sugulia. După ce corindă ca o vijelie între pământul, să se gândi că, poate, Țugulea, de frica ei, s-a ascuns în spatele zidului cel înalt și într-acolo porni ca... Orbită de furie, crezu că va putea sorbi prin spărtura zidului pe Țugulea. Și când sorbi odată colo cu nădejde, trase pe gât în roșită în foc, râgnit de durere și pocni de se auzi până la hotarele împărăției.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 Dar iată că boiere prins rănecați pe țugulea și începură să scornească tot soiul de vorbe pe seama lui. Și ce mai încoace încolo că Tugulea Cică vrea să se facă împărat. Iar împăratul uită cât îi era de îndatorat boinicului și început să-și facă tot felul de socotel cum să scape de Tugulea. După o lungă chipzuială cu boiere, îl chemă pe țugulea și îi spuse. Dragul meu, te așteaptă o mare cinste. Care anume măria ta?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 Și cum merge el așa, mai ce vede pe câmp un om care înghițea brazdele din urma a șapte fluguri și striga... Mor de foame! Mor de foame! Ciii, dar grozav trebuie să fii omule dacă înghiți brazdele de la șapte fluguri și tot mai strigi că mor de foame! <laughs> Băcăule, eu nu-s voinic. Voinic e Țugulea, feciorul moșului și al babii care au omorât-o pe smeoaică, pe fetele și pe băieți. Da, apoi să știi că eu sunt zugulea! Ce mare bucurie. Ia-mă și pe mine cu tine, că poate ți-o-i prinde bine la ceva. ai că tot n-am tovarăși la drum. Și întotdeauna ți așa de foame, prietene? Nu țin minte să mă fi săturat vreodată în viața mea. Ce spui? Mult de sete! Mult de sete. Sete. Ia stai, priveşte, Nicolás, pe stânga. <laughs> cine e omul acela care sar de apa de la nouă izvoare și tot strigă că e sete? Ia, la aunz Multe sete! <laughs> Apoi acesta e fratele meu, zedosul. Ei, zedosule, lăsați mă că-ţi mori de sete. Hai mai bine cu țugurea, voinicu și cu mine, că poate o mântim în la noastră un râu care să se potolească setea aceasta grozavă. Hai merg cu voi, că poate voi prinde bine și o la ceva. Ei, hai, că e mai bine în trei când pornești la treabă. Ei, dar pe semne că astăzi este ziua întâlnirilor cu oameni de săi. Hahaha, <laughs> ia privi sloganul pe din pădure. Ce arătare se vede! A, ciudat om cu o mustație neagră, corp și cu una albă, colinie. Îmbrăca cu nouă, cu o joace ca baba dochia. Și au zis cum se baită de fic de lust, bine crede. Ce vreme facata asta? Dar cum de te poți vaiita asa voi pe o sapușeală ca asta cu soarele în crește, nu mai pe pai! Hai nu vrei să mergi cu noi? Poate cum întâlni în calea noastră un foc straj care să-ți o oștoarele. A, să fie gura aurită, voinice, merg cu voi, că poate am să vă fiu și eu de folos. Ei, haidem că-i mai bine în patru la o treabă bună. Ha, și acum, fraților, a sosit vremea să vă spun pentru ce am pornit la un drum atât de îndelungat. Te ascultăm, frate! frate Iubiți-mi, prietene. m-a trimis un împărat la împăratul strigilor, Să o cer pe fică sa de soție pentru el. Dar ce ați rămas, așa, păi da, atât de uimiți? Păi, tu crezi, subulă, că o să iei pe fata așa, cu una, cu două? Da. <hê> crezi că o, o să-ți dea hapsinul de taică o așa de ușor? Da, unul, subulă, la grâncer care ai pornit și nu cred s-o dus la bun sfârșit. Am îndrăznit eu singur să mă duc. Dar cu ajutorul vostru, care sunteți oameni, tot unul și unul de e? Așa e! capul nu mă mai doare. Atunci, cu nădejde, de răni! Și iată-i pe cei patru voiniști sosiți la curtea vestitului împărat. Împăratul când a auzit că e solie de la vecinul său, i-a pofti de îndată pe sugulea și pe și lui în sala tronului. Să trăiești, Maria ta! Deci, bine, veniti! Care-i solia flăcăilor? Luminate, împărate, să trăiești cu sănătate! Dăți ți mânia la o parte și ne ascultă cu dreptate. Și auzim! Mariul, vrătești împărat, te roagă să-i o dai pe fata Mariei tale. Strălucită domniță Diorica, Viorica.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 ne poruncește, trei lucruri vă cer. Întâiul, până mâine în zori să mâncați nouă cuptoare de pâine. A, dă poruncă Maria ta să se coacă pâine cât mai curând. Haide-mi, flăcăi! Ei, și nu peste multă vreme, pe nouă mese lungi de brați se răsfățau pâini mari cât roata carului și rumene colo desfăceau poftă să muși din ele, nu alta. Ei, necăflămândule, acu' să-ți hmm. văd puterea. Oh, oh, nimic pe lume nu-i mai gustos ca pâinea. Puneți-vă deoparte câte o pâinișoară de-asta ca să aveți și voi ceronțăii, că eu m-am așezat la masă. Unde se porni flămândul, la răbănii la pâine una după alta, de nu te puteai dumeri cum face de le înghite atât de repede. Și până să luna, mesele erau goale, iar flămândul început să strige ca un ieșit din minte. Ei, slujitor, ce ați rămas cu gurile găsgate la mine? Mai bine vedeți dacă nu mai e nimic prin cuptoare. Uri-mi împărătească e asta, lăsați să moară oaspeții de foame, mai mare rușine. Mor de foame, oameni! mort mor de foame! Mor de foame! foame, foame. Ia sunt trecut de 60 de ani, dar eu asemenea pozne n-am mai văzut. Și nici să se petreacă pe undeva n-am auzit. Ei, țuguleu, acum a doua încercare. Ascultă, Maria ta. De mâncat ați mâncat. Da, Maria și-ți aduce multă vină. <laughs> Chiar dacă unii nu s-au săturat, se cheamă acum că vi s-a făcut sete după atâta pâine. Da, da, da, da. Și se cade să beți cum da, se da. cuvine. La voia, Maria Ei, hey, timniceri! Cu unca, Maria. Aduceți de grabă acestor voinici nouă buți cu vin vechi din anul în care s-a născut fata mea, <laughs> pe care au venit să o pețească. Îndată, mărită, bără. Ei, Setoțule, e rândul tău acum să ne arăți ce poți. Ah, ce sete mie, măiculiţă, ce sete. scoate ce cu mai repede măi, băiete, ce te uiți la mine? Hai, haiţi-o gurea voi, vezi că tu o și și voi? daţi-mă la Așa, Aha, mă, voi de acolo băgaţi bine de seamă la ce vă spun. Să fiți cu ochii, în patru la mine. Când am izprăvit un butoi, să fie ce bugat a scos la celălalt? Că de unde nu, vă sorg și pe voi cu toată! Înțelezi-vă, <usură> zai? <usură> Măria ta!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 Iată ce vă cer acum, e, un lucru de nimic, ușor. Vedeți cuptorul acela mare din fundul curții, e, în care au fost scăpate pâinele ce le-ați mâncat adinauri. Îl vedem, măriata, că doar e cât o casă. acum o mai fi răcit el leacă. Dar, după ce va fi bine înșins cu nouă care de lemne, am să vă rog să intrați înăuntru și să vă petreceți... Nu cine știe cât, ci numai o singură noapte acolo. Nu mai atâta, măria ta. Ce? Cum? Porunciță-l încingă cât poftiți, apoi o intra să ne odihnim că suntem frânzi de oboseală. O să vă odihniți voi pentru totdeauna. Slujătore au încest cuptorul de tutuia, nu alta. Nimeni nu putea să se apropie că dogorea mai abitir ca zece sori la un loc într-o zi de vară. Darmite înăuntru cuptorului ce fi fost. Hei, Gerosule, a venit și vremea ta. Oh, oh, oh, oh, oh. Ce bine că altfel de geam. Oh, oh, friguroasă împărăție neiculiță! Eh, v cu pus pe voi că știu că o să dărbăiți de-o să vă clăniți ne din în gură. O să dărbăiți, o să dărbăiți! Hai, hai, ațineți vă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 Mai ontaș! ce vă uitați astea la noi și vă bucurați că ngețăm aici? Aoleu, a adu Aduce snele și întârînsc focul că mordă de Voi nu vedeți? Ce împărăție să mai cu mea. A Maria Mariata, toate poruncile au fost îndeplinite. Am văzut șogoleo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 Țugulea s-a bucurat în sinea lui, dar n-a grăit nimic și că am căzut pe gânduri. Iar vârtej împărat, când se aștepta mai puțin, se trezi la curtea lui cu Țugulea, fata, cei trei nătrăbani și mare alai de norod. Vezi, dumneata, împăratul credea că Țugulea va pieri în încercarea grea pe care i-o dăduse. El atunci chemă în grabă mare sfatul împărătesc și grăi cu îngrijorare. Vă dumneavoastră! Băier, dumneavoastră. Băier, da. Iată că țugulea voinicul s-a întors viu și nevătămat cu fata împăratului stridilor. Da. Cum gândiți să-l primim? Eu. eu cred că n-ar fi bine să-l primim cu cinste și cu laudă. Da, da. Dacă îi vine poftă, să domnească în locul Marii Itale. Da, da. Mai bine ne-am scăpat de dânsul. Da, da. Să-i punem o travă în mâncare la ospățul din astă seară, Maria ta. Ba eu cred că nu-i bine gândit așa. Tugulea izbutit cu cinste să aducă la îndeplinire tot ce am cerut. Cu semnea asemenea viteaz, e mai înțelept să trăim în bună înțelegere. Da, da. De aceea socot că mai nimerit lucru este să ia el de soție fata pe care a dus-o și să se ducă sănătos de la mine unde o voi cu prietenii lui cei nezdrăvan cu tot. Drept ai vorbit, Maria ta. Așa să facem. Să vină Tugulea, fata și prietenii lui aici.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 Iată că plecăți ugulea cu mireasa și pârtații lui și dacă nu ar fi murit, apoi de bună seamă că mai trăiesc și astăzi, iar eu încălecai pe o roată și vă spusei povestea toată.